Hirugarren unitatea, A, abeslari famatua. Begira, hauek dira Antonio Cortazarren argazkiak. Duela lau egun hegazkinez iritsi zen, eta etzen egun osoan atera. Eta hondartzako argazki hau noizatera zenuen. Orain dela hiru egun, oso goiz jaiki zen eta igeran ibili zen ondarttzen. Eta ondoren aldezaarrira joan zen, ez, eren egun ibili zen aldezaharrean. Eta atzo zer egin zuen? Atzo goizean erosketak egin zituen. Bitsiden da batean zerbait erosi zuen, baina ez dakit zer. Ondoren, jatetxe batera joan zen. Orduan jatetxeko argazki hauek atzo gauean atera zenituen? Bai, atzo gauean arroka berri jatetxera joan zen, baina ez dakit norekin joan zen. Zerbait eskutatzen zuela iruditzen zait. Galdetzera atera beharko dugu. Agian neskalagun berria dauka?